بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زهر لبريبا دعوذي الله سبحانه وتعالى لكي صلوات السلامنا الله وقفصانيك ومدنيك محمد صلى الله عليه وسلم njegovu časnu porodicu njegove ashabe i sve njegove sedbenike do sudnjeg dana kaže uzvišeni allah subhanahu ve taala a'udzu billahi minash-shaytanir-rajim bismillahir-rahmanir-rahim tabbat yada abi labin wa tabb ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab Se jasla naran zate lehebe, Vemra'atuhu hammalatel hatabe, Fiji diha habelum min mesad. U ime Allaha svemilosnog milostivog. Naka propadne Ebu Leheb i propao je, Neće biti odkoristi blago njegovo, Ani ono što je stekao. Uđi će on sigurno u vatru salu i žena njegova što drvlje nosi. Ovratu vratu njenu će biti uže od ličine usukane. Ova sura nosi naziv El Mesed, a objavljena je u Mekki i ima svega 5 ajeta. Nema nikakve sumnje da je ova sura objavljena u Mekki i nema nikakvog razilaženja u pogledu njej. نارونا دا يهوما دوبرو پوزنات اي بوض عباده اوهي قرآنسكي سوري نايمه كاكو تو پرنسي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صاعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العذو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى وفي رواية قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Allahu, poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, jednog dana popeju se na brdo Safa. A brdo Safa je mjesto odakle se započinje saj između Safe i Mervi. Oni koji su obavili hadž ili umru, to im je veoma dobro poznato. A oni koji nisu obavili hadž ili umru, nisu imali priliku možda da svojim očima vide brdo Safa. Ali, Allah hađan lešanuhu molim da im omogući da obavi ovu petu islamsku dužnost dužnost i obavezu obavljanja Hadža. Brdo Safa je u neposrednoj blizini Ka'be. Od njega se započinje saj koji započinje na Safi, a završava na merve. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kako to prenosi ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, jednoga dana popeo se na Brdo Safa. I počeo je dozivati. Ja sabahah. A ovo je način dozivanja ili pozivanja ljudi, poziv ljudi da se sakupi na jedno mjesto. Allahu poslanih sallallahu alaihi ve sellem je počeo vikati ja sabahah. Ovo je upozorenje da treba, da se ljudi trebaju sakupiti i da ih treba o nečemu veoma bitnom i važnom obavijestiti. Možda se nadbira neka opasnost. Feđtenaat ilaihi kurejši. Pa su se kurejšije sakupile oko njega. Kalu, maleke, upitali su ga, a šta je, šta se desilo, šta je? Kale, ara eitum, lau akbartukum ennel aduve yusabbih, yusabbihukum, au yumesikum, a ma kuntum tussaddiquni? Kaže, šta misite, kada bih vas ja obavijestio da će vas neprijatelj napasti ujutro ili na Da li biste mi to povjerovali? Kalu, vela, odgovorili su, bih svakako, povjerovali bih. A u drugoj predaji stoji, Kalu, mađar rabna alejke kediba. Kažu, nismo mi još od tebe oprobali laž, još nismo čuli da lažiš. Potvrdili su da je Rasul sallallahu ve wasallam samo istinu govorio. Kažu, mađar rabna alejke kediba. Nismo još opobavali od tebe da lažiš. Još laž nismo sismo nismo čuli da lažiš, nismo čuli da, da je da si skon lažima i to slično. Kaže Allahu poslanik sallallahu Allahu alihi ve Selem, Ale fe in ni ne rijevo lekom bej na Pa je rekao, ja sam vam došao kao opominjač. Ja vas opominjem, bej ne je deja, Ja vas opominjem prije Negoli li nastupi žestoka kazna. Fa kale Ebu Leheb tabbe leke ali hada džemaatena? Ebu Leheb kaže propao ti neka si propao a u nekim predajama propauti ostatak dana zar si nas zbog bogovoga sakupiju, zbog ovog si nas sastavio zbog ovog smo mi došli. Pa je Allah tebalike ta'ala objavio riječi Tebe tjeda ebi lehebinu tebe, neka propadne ebu leheb i propao Ovo je jedan od povoda nastanka ili objave ove Kur'anske sure, sure el-Mesed ili sure el-Leheb. Šta je bio povod da se Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem uopće popeo na brdo safa? والأبو هريري رضي الله تعالى عنه السيبرانوسي لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين كداية الله تبارك وتعالى وبيعابيه آية وأنذر عشيرتك الأقربين يو بومنس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتماعوا فيا الله بصاني صلى الله عليه وسلم فوزبعوا قريشيا يونسوا ساستلي أكوبيلي فعم وخصا pa je obćeni to govorio obćeni to ih pozvao i pojedinačno ih pozvao a u nekim predajama stoji da je rekao ja Fatima enkizi نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أني لكم رحيما سأبلها ببلالها kaže Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve sellem kada je pozivao pleme po pleme Jedno pleme, pa drugo pleme, pa treće i tako dalje Pa je onda na kraju počeo pojedinačno da doziva I na kraju je kazao, ja Fatima O Fatima, a ona je njegova kćerka Rekao je, enqidhi nafsek, enqidhi nafseki Minan nari, fa inni la amliku lakum minallahi šeja O Fatima Sačuvaj se, izbavi se, spasi se, Jahannamske vatri, jer ja ne mogu ništa to učiniti. Fa inni la emliku lekum la min Allahi še'ja. Ja ništa kod Allaha u pogledu toga ne mogu promijeniti. To jest, vi morate raditi dijela koja se od vas traži. Vi morate povjerovati u Allaha, tabarika vata'ala. U ovom sučaju obraćao se Fatimi, Ja Fatima, anqidhi nefse ki iz o Fatima, sačuvaj se sa spasi se đehnemske vatri jer ja kod Allaha ništa u pogledu toga ne mogu promijeniti gajra an alekum rahima sa bolha b blalha osim što mi imamo rodbinske veze osim rodbinske veze a kaže da će on uzeti maksimum iste rodbinske veze sve što mu bude dozvoljeno on će on će zatražiti no međutim Osnova je da je čovjek dužan i obavezan. Na robu je uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojmo se vaditi, nemojmo bježati od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Pravdajući se postupcima svojih predaka, pravdajući se postupcima svojih roditelja, svojih djedova, nena i tome slično. Česta poštapalica naših ljudi jeste da kaže Moj djed je hađija, moj babo je hađija, moja nana je hađinca Jeste, dobro li su to predsi bili, samo kakvo li su potomstvo ostavili Šta si to ti uradio? Lijepo li su postupili tvoji predsi? Dobro li je što su hađ obavili? Dobro li je što su namaz obavljali? Dobro li je što su činili ibadat Allahu tebareke teala Ali to isto trebaš ti činiti Allah Đelešanu im se smilovao kada su to smogli snage da urade. Ali i tvoja obaveza jeste da robuješ Allahu Tebari Kvite'ala. Ne smimo zaboraviti kada je u pitanju ova predaja i prethodno citirana predaja da je Allaho poslanik, sallallahu aleyhi ve sellem, nakon što je dobio naredbu, nakon tajnog perioda pozivao Allahu Đelešanu u vjeru, dobio je naredbu da počne da poziva javno pa je došla Allah dželle šaneo bjae ayet va anzir ashiratak alaqrabin ustani opomni va anzir ashiratak alaqrabin svoju bližnju rodbinu kaže Allah tbaraka taala va anzir ashiratak alaqrabin opomni svoju bližnju rodbinu kažu neki islamski učenjaci da je u ovom kuranskom ajetu poziv onima koji pozivaju u Allaha tbaraka taala vjeru da znaju stvari poređati jednu iza druge po prioritetima Prvo naravno čovjek treba da naređuje samo sebi da radi ono što govori drugo da čovjek prvo upozorava svoju rodbinu ja ejelledina amenu qu anfusakum wa naran wa qudaha an o vjernici čuvajte sebe i svoje porodice od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje o vjernici čuvajte sebe prvo sebe prvo sebi naredi čuvaj sebe i svoju porodicu od vatre znači svoje najbliže Ovaj Kur'anski ajet je opominjeno svoju bližnju rodbinu. Došla je naredba opominjanja bližnje rodbine, iako ovaj Kur'anski ajet je naredba javnog poziva. Zašto je Allah, uposlanik sallallahu aleyhi ve sellem, pozvao sve kurejšije? Da li su mu svi bili rodbina ili nisu? Allah, uposlanik sallallahu aleyhi ve sellem, pozvao je i svoju bližnju rodbinu, ali je u isto vrijeme pozvao i ostale ljude, jer se ovaj poziv odnosi na sve ljude. Ovaj poziv se odnosi na sve ljude. Ovaj poziv se odnosi na sve ljude. Jer su svi ljudi obavezni da robuju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, izašao na a, ovaj dan, izašao je na safu i dozvao je, kurejši je, sakupio ljude i kazao im, ja sam opominjač prije negoli stigne žestoka kazna. Bej ne jede je adabin šedidim. Ja sam došao, ja vas opominjem prije, negoli vas snađi žestoka kazna. Došla je opomena, stigla je do ušiju, stigla je možda do očiju, čovjek vidi opomenu. Došla mu je opomena, no međutim, kako se on poraša? Da li tu opomenu prihvata ili ta opomena prolazi pored njega, a on apsolutno se na nju i ne osvrće? Nemojmo dozvoliti da opomena, kada je došla do naših ušiju, kada smo je čuli, da se oglušimo na ovu opomenu. Kao što se oglušio kao što se oglušio dobar broj ljudi. Među onima koji su se oglušili na poziv Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem na dan kada se popevne brdo Safa i pozvao Kurešije i upomenuo ih i pozvao ih u Islam pozvao ih u vjeru u jednog jedinog Allaha, tabarik i ve ta'ala među onima koji su odbili ovaj poziv bio je i njegov amidža po imenu Ebu Leheb. Ebu Leheb je amidža Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. On se... Zvao Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib A ime po ili njegovo kunja je Ebu Utbe Jer yani njegov sin je Utbe Pogledajte Nosi nadimak Ebu Laheb A zove se Abdul Uzza A rob Uzza A Uzza je jedan od kipova koji je obožavan Koji su Kuneši obožavali Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib Njegova kunja je Ebu Utve, jer njegova kunja nije Ebu Leheb. Zašto je nosio, nosio naziv Ebu Leheb? Subhanallah. Ebu Leheb je imao plemenkastu boju lica. I imao je jako lijepo lice, plemenkastu lijepu boju lica. I nosio je naziv Ebu Leheb zato što je imao tako lijepu boju lica. To je bilo uh, lijepo svojstvo ili lijepa njegova osobina. Zašto Allah spominje ga po njegovom nadimku u svojoj knjizi? Zato što je bio poznat po tome, bio je poznat po tom nadimku. Ovo je prva stvar. Druga stvar, Allah ala, spominje Ebu Leheba i nije spomenuto njegovo ime i nije mu promijenjeno njegov, njegov nadimak. Zato što Ebu Leheb, Leheb na arapskom jeziku znači plamen. Zato što će on... Sa tim svojim plemenka, s tim licem, biti gorivo džahennemske vatri. Plamen će ga džahennemski doticat. Zato što je od džahennemlija, zato što su odbili poziv. Oni koji su odbili pozivu Allahu tebareke ta'ala vjeru među kojima je bio i on. Na čijem čelu je bio on. Odbio je pozivu vjeru jednog jedinog Allaha tebareke ta'ala. Nije se odazvao pozivu Muhammada sallallahu alaihi ve sellem. I Allah djel lešanhu je... Odma nakon ovakvog njegovog istupa, kada je rekao Allahovom poslaniku, sallallahu aleyhi ve sellem, propao ti, neka propao ili propao ti ostatak dana, zar si nas zbog ovoga sakupio, zar si nas zbog ovoga, si nas zbog ovoga sazvao. On se nije zaustavio tu. On je bio amiđa poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, bio je njegova bliža rodbina. I pored svega toga nije osjećao ništa lijepo prema Muhammedu, sallallahu aleyhi ve sellem, nego je zračio neprijateljstvom. Bio je to jedan od najžešćih neprijatelja Mohameda, sallallahu alaihi ve sellem. Bio je jako zli naravi. On je hodao za Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem, i utjerilao ga u laž. On kada bi izašao na pijacu, resno sallallahu alaihi ve sellem, kada bi izašao na pijacu, kada bi izašao na javna mjesta, pa počeo ljude da poziva u islam. Kada bi im govorio, Ja, ejuhannas, o ljudi, قُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ Recite لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ Posvjedopčite da nema drugog istinskog Boga Do Allaha djel nešanuhu bit spašeni Oni su odbijali Neki ljudi nisu prihvatali A Ebu Leheb dok bi Resul sallallahu alaihi ve sallam govorio ove riječi Ebu Leheb je išao za njim i govorio Laže, pustite ga, nemojte mu vjerovati On laže, on je promijenio vjeru Vjeru svojih predaka I tako dalje. On je išao za njim i utjerivao ga u laž. Dok je on govorio istinu, ovaj je išao za njim i utjerivao ga u laž. Ali kada je na dan Safi rekao, propao ti ostatak dana ili propao ti zar si nas zbog ovoga, zbog ovoga, sakupio, Allah je objavio ajete tebet jeda ebi lehebin vateb. Neka propadne ebu leheb i propao je. الله تبارك وتعالى يا ابي هذه ايه هوما مس زاستا دوكازي بصلان ص محمد صلى الله عليه وسلم دوكازي بصلان الله عليه وسلم الله جل شان هو يوم قرانكم ايته اوب يوم اويه قرانكي ايته الله, الله عليه وسلم دئب لهب ني كان ميجه بويروتو الله جل شانهم ني jer Allah t'barekatu taala zna što će njegovi robovi raditi. Ovi je bio dokazan nikada neće povjerovati u Allaha dželle Nikada se neće dozvati povoziju. Nikada neće prihvatiti istinu. Ostaće istrajan u svom kufru sve do smrti. Zato je Allah dželle objavio ajet: "Tebbet jeda ebireh bin ve teb neka propadne Abu Lehabe ruke, neka propadne Abu Lehab i propao je." Znači nikada neće povjerovati. Jo bo je jeden od dowodów apostolstwa Muhammada sallallahu alaihi wasallam. Drugo, Allah tabarakatu taala u owim kur'anskim ayatima tabbat yada abilahabin wattab. U dio sure, gdzie kaže Allah za shanhu wa maratuhu hammalat alhatab. Daćie biti u jehennmske vatre iz pominje i Stadili ne da sanje da oni neće povjerovati. Oni su otvoreni jasni neprijatelji Allaha te bareke i njegovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tebet yeda ابي لهب وتب. Allah te bareke te kaže tebet jeda ebi leheb. Ovo znači doslovno neka propadnu Ebu Lehevove ruke. Spomenuto je spomenuti je izraz yeda jed, dvije Ebu Lehevove ruke. Neka propadnu dvije Ebu Lehevove ruke doba. Rečeno je da je ovo dova Allahu džel lešanu. Tebe tjeda ebi lehebinu tebneka propadnu ebu lehebove ruke. Spomenute su ruke, a nije spomenut on kao osoba, zato što ruke najviše dijela, najviše dijela radi. Ruke su najizraženije kada su dijela u pitanju. Čovjek radi dijela i nogama, i srcem i tako dalje, no međutim ruke su tu prve koje je prednjače, one one prednjače kada su u pitanju djela. Zato Allah te bareke taala kaže uh, da propadnu njegove ruke. Tebet yada Abi Lahab wa teb neka propadne ebu neka propadne Abu ruke i propale su. Račeno je da ebu Lahab da Abu Lahabova ruke U ovom, uh, u ovom kuranskom ajtu, u ovom dijelu, da ebu lehebove ruke, neka propadne ebu lehebove znači da neće njegove ruke činiti dobro. Dovallahu žalješanu da neće vidjeti dobro. Da se neće okoristiti, da neće imati fajde sa dijelima koja bude radio svojim rukama. Račana je da je... Uh, ovo ovaj je prvi dio Kur'anskog gajeta da je ovo dova, neka propadnu da je ovo neka propadnu njegove, njegove ruke. I propao je da je ovo obavijest, obavijest da je propao i da će propasti i da će u propašten biti. Drugi smatraju da se radi o dvijema informacijama. Da se radi o dvije vijesti. Propala njegova djela i propao on lično propala njegova djela, sve ono što uradi Ebu Leheb i e, da je to, da će to doživjeti propast i propao je on lično kao osoba. I treće mišljenje jeste da se radi u ovom Kur'anskom ajetu odvije dove. Neka propadne Ebu Lehebove ruke i propao je, dova Allahu Đelešanu neka propadne i Allahu Đelešanu molimo da ga, da ga uništi. No bilo kako bilo, Dovimo Allahu džel lešanu, bila je to dova Allahu džel lešanuhu, prvi dio dova Allahu džel lešanuhu da propadne Ebu Leheb, da propadnu njegova djela i zaista je on propao. Obavješteni smo da je on propao i istinski je propao jer Ebu Leheb je izostao iza bitke na Bedr, a nakon toga je ubijen. Nakon toga je ubijen i zapostaljen i tek nakon nekoliko dana njegovi sinovi su ga samo onako bacili, bacili ga u jamu da ne bi onako što kojim slučaj nakon što je njegovo tijelo poprimilo veoma neprijatan miris, nakon što je počeo da truhne, nisu ga htjeli ni da ukopaju dostojanstveno, nego su ga onako sa ščapovima bacili, bacili ga samo u kabor kako bi se njegovog tijela riješili, čak njegovi sinovi. Tako je ponižen preselio sa ovoga svijeta. A šta ga tek čeka na ahiretu? Da nasallahu alejhe ve sellem sačuva puta, puta Ebu Leheba. Teb keda ابي لهب وتب. Njegova propast, propast Ebu Leheba, se i sela. Neka propadne, neka propadne Ebu Leheb i propao je. I zaista se njegova propast peć i desina. Kaže Ebu Leheb Ako je istina ovo, kaže, što moj vratić govori, ovo što govori Mohamed, sin Abdullahu, da će ja propast, da će ja upropašten biti, kaže, ja ću se iskupiti svojim imetkom. Ja ću se iskupiti svojim imetkom i svojim djecom na sudnjem danu. Iskupit se od kazni. Misli da se može potkupiti. Neki ljudi misli, koji imaju imetka, da sve mogu novce ukupiti. Misli da sve može novce. Neki ljudi, ja de billah, kao da pomišljaju da, da ako su skloni mitu i korupciji i skloni nekim stvarima koje su zabranjene, potkupljivanjima i tome slično, da to mogu da se mogu tima odkupiti na sudnjem danu, ali ja de billah. Pogledajte šta je billah povisio. Da billah pomščionon može da se on može odkupiti na suđenjem danu prodaće djetcu, daće svoj imetak i to će se time će se ja odkupiti džennedski vatori. Ne, ne. dijelima. Ako se želiš odkupiti džennedski vatori, to moraš uraditi djelima jer Allah dželle šanu kaže ma aghna anhu maluhu ve ma keseb nećemu biti od koristi ni imetak njegov niti ono što je stekao nećemu biti imetak nećemu biti od koristi imetak i blago koji je naslijedio i onaj koji je stekao niti će mu biti od koristi njegov imetak koji je imao i njegovi sinovi i njegova djeca koje je imao ni samo da neće biti od koristi Imao je sinove, imao je i metak Ali ništa mu to neće biti otkoristi na sudnjem danu Zbog čega? Zbog toga što nije vjerova uzvišenog Allaha Tabarika ta'ala Znajte da vjera u Allaha subhanahu wa ta'ala Je ključ uspjeha, ključ spasa Jer Allah žele šanu nevjernicima Neće oprostiti Allah žele šanu nevjernicima na sudnjem danu Neće oprostiti Zato ko presali sa osnovom tevhida Biće spašen Ko presali sa osnovom tevhida ko preseli sa ostavom tevhida, ko preseli kao musliman, ko preseli sa riječima la ilaha illa Allah, ko preseli Allahu jala šanuhu bez širka, taj će bi idhnillahi ta'ara biti spašan na sudnjem danu. Neki će zasiguran na sudnjem danu zbog grijeha koje su počinili, ali su bili vjernicu Allaha jala šanuhu. Bi će kaželi za svoje djela, koji imi Allah jala šanuhu ne bude oprostio i e nakon toga će biti izvedeni iz žahennevske vatre. A nekima će Allah jala šanuhu i njihove grijehe oprostiti. Ali širka Allah jala šanuhu ne Ko presali sa ubogasfjeta, a ne bude se pokajao od shirka, ne bude povjeru Allaha dželle Ko presali sa ovoga svijeta sa shirkom Allahu dželle ne bude se pokajao, neće mu Allah dželle oprostiti. Možda se neko čudi ovim riječima. Ali Allah dželle kaže: "Inna Allaha la yaghfiru ma yushrik, inna Allaha la Allah neće oprostiti nam usječni širk a oprosti će druge grijehe mimo toga kom je on bude htio. Shirk neće lažvešan oprost. On je rekao i obećao da neće shirk oprostiti. A možda se poneko zapita, a ima nevjernika koji i dobra djela čini. Jeste, ima nevjernika koji dobra koj urade dobrih djela, ali ništa im to neće biti korisno na sudjem danu. Jer Allah će reći: kaže, ukaze, وقَدِمْنَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Mi ćemo pristupiti djelima njihovih njihovin, i u prah i pepeo ih pretvoriti. Te će biti otkoristiti, zato što nemaju tevhid, nemaju čistu vjeru Allaha, tabarika ta'ala. Allah Želešanuh će njihova djela uništiti. Uzajmjen će nekima od njih, Allah Želešanuhu, dati blagodati ovoga svijeta, još dok su živi, dok su na Dunjaluku, da će, će im zauzvrat za njihova dobra djela, da će im neke blagodati na kojima će uživati. I to će im biti propast. Zato se čovjek ne smije radovati imetku u smislu da smatra, a okay, imetak je za mene, to je mene sve blagodat, maša Allah, te barek Allah. Za radicin imetak sve, je to za mene blagodat. Nekim ljudima Allah daje imetak kako bi ih upropastio. Kao što su kroz historiju čovječanstva mnogi ljudi posjedovali imetak, a na kraju su skončali kao nevjernici i bili su upropašteni. Karun, Haman, Faraon, Ebu Leheb i njima slični imali su imetka, I bili su i mućni. neki su čak i vladari bili, neki su čak imali i svoju vojsku, ali ipak završili su veoma ružno. Ipak završili su kao nevjernici, Allah, te k'o te ih je poniziju, otišli su sa ovoga svijeta sa svojim širkom i kufrom i to im neće biti od koristi. Zato čovjek treba da uzme pouku, ne smije da ide i korača putem kojim je išao i koračao Harun, Haman, Faraun kojim je koračao Ebu Leheb Ebu Džehel i njima slični ljudi nego treba da robuje Allahu tebare, na ispravan način da traži spas od Džahnemske vatre da bude ponizan bogobojazan Allahov rob jer sav ovaj imetak koji čovjek posjeduje pogledajte, želio bi se njima odkupiti želio bi se njima odkupiti Džahnemske vatre ne ide to to neće biti prihvaćeno hoće čovjek žrtvovati svoju djecu hoće žrtvovati sav svoj imetak Nećemu biti korisni ma aghna anhu maluhu wa ma kasab nećemu biti korisni imetak njegov niti ono što je stekao niti imetak koji posjeduje i njegova djeca koju ima Jer će mu biti i metak od koristi koji je naslijedio i onaj koji je on lično stekao. Ništa mu to neće biti od koristi na dan obračuna. Jer će mu njegova djela biti upropaštena, a on će biti kažnjen džahennemskom vatrum. Kao što kaže uzvišeni sejasle naron vete leheb. Učiće on sigurno u vatru rasplamsalu. Leheb, rasplamsalu, plamteću vatru. Učiće on u džehennemsku vatru sa varnicama i plamenom koja će sve pred pržiti, žariti i paliti. Takva će vatra džehennemska biti. I zaista je džehennemska vatra žestoka. Allahu moj, sačuvaj nas džehennemske vatre i puta koji vodi ka njoj. Kaže Allah, tebareke teara, obavještava nas u Ebu Lehebu. Prvo nam govori da je propao da su propale njegove ruke, i da je propao on. Govori nam Allah, tabareke i ta'ala, tebe tjeda bi lehebim wa teb, ma agna anhu maluhu wa ma kesab. Tebe tjeda ebi lehebim wa teb. Allah Želešanu kaže, propao je ebu leheb, neka propadne bu leheb i propao je. Kaže Allah Želešanu, ma agna anhu maluhu wa ma kesab. Neće mu otkoristi biti blago njegovo, ani ono što je stekao. Allah dž.š.n. zati kaže: "Sejse la narun zate lahab." Nećemo um biti metakod korisiti, niti ćemo um biti um biti ono što je steka od koristi, nego će on nastaniti da hlebskog vatru. Sejse la narun On će naslijediti on će ući, on će biti bačen, on će sigurno ući u vatru rasplamsalu. Umraatuhu hammalatal hatab. Iga njegova što drvlje nosi. I njegova žena, zašto baš njegova žena? Ko je njegova žena? Njegova žena je Ummu Djamil, a njeno pravo ime je Erva bint Harb, bint Umeje. Ona je Ebu Sufjanova sestra. Ona je svoga muža bodrila u kufru. Ona ga je bodrila u suprotstavljanju Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve sellem. Ona ga je podsticala da se što žešći i otvorenije bori protiv Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Ona mu je pravila spletke. Ona je bila... Zaista zločudna žena Upravo ta Umm Jamil je žena Koju je Allah tabarika ta'ala spomenuo U ovoj suri Žena Ebu Lahabova I njegova žena Biće bačena u džahnamsku vatru Zajedno s njim Jer je išla njegovim putem Bila je ista kao i on Nije vjerovala u Allaha Išla je istim putem I potpomagala ga kao što ga je podpomagala u borbi protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto tako će mu, pot, će mu biti e, od ispomoći i podpomagača i zajedno će sa njim goriti u džehenemskoj vatri zajedno će biti bačena s njim bez obzira bez obzira na njeno poreklo i bez obzira na ono što je ona zaživala kao ugled i autoritet u društvu u Mekki ona je ipak prezrena žena ona je izložio žena šta je ona sve radila Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pogledajte njegova plemeni to jest sallallahu alejhi ve sellem nije dozvoljavala da on čini nepravdu ljudima ona voj ženi jer ja onom svom ameđu nije nikad činio nikako nepravdu rasul sallallahu alejhi ve sellem je bio lijepe narave lijepe ljudi je se ponašao nije činio nepravdu ljudima nije bio lažac nije bio prevarant nije radio stvari koje su zabranjene Rasul sallallahu alejhi ve sellem i pored svih tih najljepših i najboljih osobina što je doživio od svoje rodbine, što je doživio od svoga naroda, doživio od svog Amidže ovo što je doživio. Hodao je za njim i čim bi on govorio ljudima ja e Johanna, sku la ilahe Allah tuflihu, o ljudi recite la Allah bika tasfa'a shabi, oni hodao za njim govorio nemojte mu vjerovati. Nemojte mu vjerovat. On je primjerili vjeru svojih predaka. Nemojte mu vjerovati, on lažan je lažac. Iako se zna da nije bio lažac i posvjedočili su da on ne laže. Rekli su, mađar rebna alijek i kediba, nismo mi oprobali od tebe laž. Još mi nismo čuli da ti lažeš. Posjedočili su da je on istinu govorio. Pa i pored svega toga nisu nisu htjeli da prihvate istinu, nego su je odbijali. Rasul sallallahu ve vesellem rekao sam, nije činio nepravdu ljudima. Pa i Abu Lahabu i njegovoj suprozi Umu Jamil nije učinio nepravdu. Nego je Rasul, sallallahu alaihi ve sellem, zaista bio pravedan. On je bio pravedan, lijepo se ponašao u svim situacijama. Ljudi su mu znali zvratiti drugačijim. Znali su ga potvarati, o njemu ružno govoriti. Znali su, znali su kazati za njega da on priča priča drevnih naroda. Znali su kazati da je, je sihr baz. Znali su kazati za njega da, da on, sallallahu alaihi ve sellem, laži, I tako dalje, i tako dalje. Izmišljali su različite potvore kako bi srušili njegov autoritet i kako bi osnažili svoju borbu protiv njega i Allahovi tebarka ta'ala vjeri. Ta žena Ummu Jamil ga je kao što ga je uznamiravao i njen muž Ebu Leheb. Ona bi u toku noći sakupljala e, trnje, sakupljala bi drveće i onda ga bacala Allahom poslaniku sallallahu alaihi vasallam na put. Da ujutro kada kreni na namaz, kada kreni u harem na namaz, da ne može otići normalno na namaz Smetala mu je, pravila mu je spletke, pravila mu podvale A on, sallallahu alaihi wa sallam, ipak se lijepo prema, prema njoj ponašao Resul, sallallahu alaihi wa sallam, nije uzvraćao na nepravdu koju su, koju su mu činili ljudi Nije uzvraćao ružnim ponašanjem, nije uzvraćao lošim ponašanjem Allah je lešanu ga sačuvao od zlaove ženi Ona je i pored ovih otvorenih uznemiravanja, jasnih uznemiravanja, javnih uznemiravanja hodala među ljudima i širila glasine. Ne prenosila vijesti, kao što je prenosila drva, kao što je palila vatru, kao što je palila vatru ovakako, ona je palila vatru i širila glasine kako bi ljudi što ružnije govorili o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kako bi što više laži iznijela, kako bi što više ljude udaljila od puta na kome se nalazi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ali moramo znati Allah je lešanu, uće svoj din pod pomoć Allah je lešanu, uće svoj din pod pomoć. Resul sallallahu alaihi ve sallam u Mekki, počeo je pozivati, nije imao puno onih koji su mu se odazvali u samom početku njegove misije malo se ljudi odazvalo ali ipak on je bio čvrst bio je stamen istrajao je u pozivu i uspio je sallallahu alaihi ve sellem. Uspio je da dostavi istinu. Ljudi su prihvatili islam. Ljudi su ga uzeli kao sistem života i uspjeli su. Ako je propao? Ko je propao? Oni koji su tada imali snagu. Oni koji su imali snagu i silu da se suprotstavili. Oni koji su željeli da ispodje i iskale sav svoj bijes. Željeli su po svaku cijenu da mu napakosti. Željeli su da mu nepravdu. Željeli su da, da postupaju prema njemu na najokrutniji mogući način. Kako su se odnosili prema njemu? Pravili su mu spletke, uznemiravali ga, javno ga uznemiravali, napadali ga, čak i fizički su ga zlostavljali. A on, sallallahu alihi wa sallam, kako se ponašao? Divalni je primjer njegovog hlaka i njegovog morala i visini, i visini njegovog morala on sallallahu alaihi wa sallam lijepo se ponašao. Jedne prilike dok je poslanik sallallahu alaihi wa sallam sjedio zajedno sa svojim e, sa Abu Bakram sreddikom radiju allahu ta'ala anhu u hladu Ka'be, dok je sjedio kod Ka'be pojavila se Ummu Jamil. Nakon što je čula da je Allah i Lilišanhu objavio suru u kojoj se spominje ona i njen muž ona je došla da se obračunava sa Muhammedom ve sellem da ga izvrijeće da, da ga ponižava i tako dalje kaže baba Tursed dikradi Allahu taala ono upozoravajući Allahu poslanika sallallahu ve sellem kad bi se malo spojio kad bi se malo pogeo da ga ne vidi jer ona će ga ona će ga uznemiravati kaže poslanik sallallahu alayhi ve sellem neće me diviti Allah Želešanu je, je poslao Meleka koji je zaštitio poslanika sallallahu alaihi ve sallam, ona je došla, govorila, govorila, govorila, govorila, govorila i bubekla srednika radi allahu ta'alama, a vidjela Muhammeda sallallahu alaihi ve sallam. Allah Želešanu ga sačuvao zla ove zloći odneženi. I pored svega toga, i pored sve snagi koju je imao i Ebu Leheb i njegova supruga Ummu Džemil, ipak Muhammed sallallahu alaihi ve sallam nastavio je sa svojom misijom. Pa ona, kao što ga je potpomagala u njegovom kufru na ovom svijetu, zajedno će biti s njim u džahannemskoj vatri. Zajedno će biti s njim u džahannemskoj vatri. Kaže Allah je lešanuhu, حمالة الحطب في جيدها حبلم من Što drvlje nosi, žena koja drvlje nosi i njegova žena koja drvlje nosi, في جيدها حبلم من مسد, a u vratu njenu bit će uže odlične usukani. Se'id ibn Musayjib kazuje da je imala skupu cijenu ogrlicu i da je govorila Prodat je i potrošiti u borbi protiv Muhammeda Pa je joj Allah žele lešanuhu u džahennemu dati oko vrata uže odlične usukane Allah žele lešanuhu će joj dati na sudnjem danu ogrlicu od vatre U zamjenu za ono što je ona što je ona radila Muhammedu sallallahu alaihi ve sallam Zaista će ljudi biti nagrađeni ili kažnjeni shodno dijelima koja su učinili, Zato pazite kako ćete djela činiti. Zato pazite kako ćete dijela činiti. Jer će ljudi i nagrađeni i kažnjeni biti shodno dijelima koja su učinili, Zato pazite kako ćete dijela činiti. Zato pazite kako ćete se ponašati. Jer čovjek mora raditi dijela za koja će očekivati nagradu. A nikako oni koji su loše postupali nisu dobro završili. Hoćemo li se malo vratiti na historiju čovječanstva, pa da pogledamo. Kako su završili oni koji su se željeli i pokušali obračunati sa Nuhom a.s. Bili su uništeni. Kako su završili oni koji su se pokušali obračunati sa Ibrahimom a.s. Željeli su Ibrahima a.s. baciti u vatru. Željeli su da ga spali. Jesu li uspjeli u tome? Nisu. Kako su završili oni koji su se pokušali pokušali obračunati sa Salahom alejhi salatu ve selam? Mu'sha. Kako su završili oni koji su se pokušali obračunati sa Lovutom alejhi salatu ve selam? Allahu. Kako su završili oni koji su se pokušali obračunati sa Musa o alejhi salatu ve selam i njegovim bratom Harunom? Veoma loše. Čak na njihovom čelu nalazio se faraon i oni koji su mu bili bliski od rizničara i tučara. Poput Haruna, Ka, a, Karuna, Hamana i njema slični. Imali su bojsku, a ipak lošade su završili. Imali su snagu, bili su snažni. Ohalili se na zemlji, mislili su da su oni neko i ništa. A Allah je lešanuhu im pokazao da su oni neko i ništa. Zato neka se čovjek ne umišlja. Neka ne pomišlja da on može nešto uraditi mimo Allahove odredbi. Allah je lešanuhu čovjeka može uzeti kad ono će. Zaista ljudi nevrijednuju i ne poštuju ni cijeni Allah dželle shan onako kako bi ga trebali poštovati. Wa ma qadarullahi hakka qadri. Wal ardh jamian qabdatuhu yawma qiyamah. Oni ne poštuju Allaha dželle shan onako kako ga treba poštovati. A tijela zemlja će zahvatiti njegove ruke bitine na sudnjem danu. A samawati matwiyatan bi yaminihi. Ana basache on smotati svojom desnicom. Znate li da vaš Gospodar svemoćan naredi da letku da podigne zemlju sa njenim stanovnicima u nebeske sfere da ih podigne u nebeske sfere da stanovnici nebesa čuju lavež pasa i andanarele meleko da ih poklopi i poklopi ih Allah te barekate alai semuc. Isto malo čovjek ne pogleda oko oko sebe zašto ne pogleda moć izvišenog Allaha te barekate alaka kada pošalje vjetar kada pošalje led kada pošalje kišu kada pošalje snijeg. Zašto ne pogleda u dokaze kojima Allah Đelešanuhu šalje, pa ne pogleda sušu koju Allah Tebarka Ta'ala da? Zašto ne pogleda kako određena mjesta nestaju sa lica zemlji? Mislite li da kazivanja o kojima Allah Đelešanuhu govori u Koranu su kazivanja onako kao prič? Ne. Da bismo mi pouku uzeli. Da bismo vidjeli kako su završili prijašnji narodi. Allah Đelešanuh neke ljude uzima poplavom. Neke ljude zemljotresom. Neke ljude zemlja proguta. Allah želja šanu neke ljude uzme vjetro. I tako dalje, i tako dalje. Ne zaboravite, vaš gospodar kaže, budi, i ono bude. Vaš gospodar Allah te ala, je svemoćan. Zato Ebu Leheb, Ummu Djamil, Faraon, Karun Haman i njima slični, i svi ostali zlikovci koji su živjeli kroz povjeće čevičanstva, nisu dobro svršili. Nisu. Njihov kraj na ovom svijetu je bio veoma ružan. A šta ih tešće čeka na dan obračuna? Fijđidiha havelum min mesed. A o vratu njenu bit će uže odličenje u sukani. Ona će imati oko svoga vrata ogrlicu od rehenemske vatre. Biće kažnjena s hodno koja je radila. Hoćeš prodat ogrlicu da se boriš protiv Muhammada sallallahu alaihi ve sellem Dobit ćeš ogrlicu džahannapske vatri. Sato pazimo, pazimo na svoje postupke. Pazite o Allahovi robovi, jer čovjek može u iadu billah da uloži svoj imetak zbog koga će biti kažen na dan obračuna. Zato nikada ne pokušavajte, nikada ne pokušavajte da stupite rat sa uzvišenima Allahom džadnašanu. Ne pokušavajte zatirati Allahovo svjeto na zemlji. Jer zaista veoma ružno završe oni koji se pokušaju obračunati sa uzvišenim Allahom džalešanu. Allahu poslanik, Sallallahu Allahu ve vasallam, iako je bio puno uznemiren od strane svoje rodbine, od strane svoga Amidži, od strane Amidžine supruge Ummu džamil, iako je bio dobro uznemiravan od ostalih Kurejševića, bio je istrajan. Znajte, o pozivaču Allahovu vjeru, da na putu poziva Allahovu, tebareke o ta'ala vjeru, morate biti strpljivi na uznemirenju svojih najbližnjih, na uznemirenju svoga narada, na uznemirenju ostalih ljudi. Morate osaboriti. Jer ovaj poziv, pozivu Allahovu, Đeralešanu, vjeru, neminovno od nas iziskuje određeni vid uznemirenja. Jer, Naići ćete na čovjeka koji vjeru ne razumije Pa mu je trebate objasniti Naići, naići, ćete, na, naići ćete na čovjeka Koji je okrutan u svome ponašanju Pa će vas izvrijedžati Možda ćete naići, naići na onoga Ko će vas ispsovati Možda i udariti Na sve to je nailazio Allahov poslanik Ali znajte Krajnji ishod jeste pobjeda Ako i ne uspijete vidjeti tragove svoga poziva u Allahovu vjeru na ovom svijetu, ako budete iskreni, zaista ćete to vidjeti na sudnjem danu. Zaista ćete dijela svojih ruku vidjeti na sudnjem danu. Zato se potrudite da radite dijela s kojima je zadovoljan vaš gospodar. Allahu moj, učini nas od onih koji će, kada progovori, govoriti ono što je istina i ono sa čime si ti zadovoljan. Koji će, kada nešto urade i kada žele nešto da urade, urade ono sa čime se ti zadovoljan i što se ti propisao Allahu moj učini nas od onih koji će cijeli svoj život tragati za istinom i koji će cijeli svoj život tražiti tvoje zadovoljstvo Allahu moj učvrsti nas na pravom putu učini nas od onih koji će te robovati sve dok im smrt ne dođe kao što se ti rekao rabbod robbeke hatta yaatiyakal yaqin irabu iswami gospadaru sve dok ti ne dođe smrt وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك